Nyolcadik fejezet Megérkeztünk, jelentette ki Kim. Biztos benne? kérdezte pászer elképedve. Semmi kétség. Ez a szfing szőrparancsokának a háza. Mitől ilyen biztos benne? A nubiai elmosolyodott. Hm, a páviánom láttán megoldódnak a nyelvek. Elég kivillantania a fogait, és még a némák is megszólalnak. Hát, az, az félé módszere nagyon hatásosak. Meg akar tudni valamit. Hát tessék! A város legnyomorúságosabb negyedében voltak. Éhezni az itt lakók sem éheztek, de az omladozó viskók, a szemét és a piszok nagy szegénységről árulkodtak. alkalomra várakozó szíriaiak, a meggazdagodás reményében a városba települt, de halmar kiábrándult földnövesek. Jövedelem nélküli özvegyek éltek itt. Ez a lakhely semmiképpen sem volt méltó a híres Sphinx őrségének a parancsnokához. Akkor megyek és kihallgatom. Nem túl biztonságos környék ez. Jobb, ha elkísérem. Ahogy akarja. Pászter csodálkozott, hogy amerre elhaladnak, sorra becsukódnak az ajtók és az ablakok. Úgy látszik, erre felé kiveszett a híres egyiptomi vendégszeretet. A pávián izgatottságában hol megállt, hol előre szaladt pár lépést. A núbiai a tetőket fürkészte. Mit néz? Azt, hogy nincsen egy íjász valahol. De miért akarnának az életünkre törni? Ön nyomozást folytat, a szállak ide vezetnek, tehát sötét ügyről van szó. A maga helyében én ennyiben hagynám a dolgot. Egy elég erős pálmafa ajtó előtt álltak meg. Pászer bekopogott. Bentről mozgás hallatszott, a kopogásra mégsem felelt senki. Nyissa ki, bíró vagyok! Csend! pedig erőszakkal nem lehet behatolni, csak ha van ráengedély. A bíró egy ideig viaskodott a lelki ismeretével. Ő gondolja, hogy a páviján, gyilkos, igazi rendőrpáviján, felesküdött, az élelmét a hivatal biztosítja, és a számot kell adnunk a tetteiről. Ám a gyakorlat és az elmélet két különböző dolog, Szerencsére, zárta le a kérdést a nubjai. Az ajtó bármilyen erős volt is, nem sokáig állt ellen a majom elképesztő erejének. Még szerencse, hogy gyilkos a törvény oldalán áll, gondolt a pászer. A két kis helység sötétségbe merült, az ablakokat gyékények takarták. A döngölt padlójú szobában egy ruhás láda állt és egy másik, amelyben az edényeket tartották. Egy ékény, amelyre le lehetett telepedni, és egy készlet. Szerény berendezés, de a lakás legalább tiszta. A második helyiség egyik sarkába húzódva egy kicsi, őszhajú, barna tunikás asszony reszketett. Ne bántsanak, könyörgött, semmit sem mondtam el, esküszöm. Nyugodjon meg, csak segíteni szeretnék, mondta a pászer, és a karját nyújtotta az asszonynak. Aki fel is állt, a szeméből azonban nem tűnt el a rémület. – A majom, szét fog barcangolni? – Nem, nem, nem, ez egy rendőrpávján. – Ön a Sphinx őrparancsnokának a felesége? – Igen, mondta az asszony alig halhatóan. Pászer leültette a gyékényre, és ő maga is leült az asszonynal szemben. – Hol van a férje? – Elutazott. Miért költöztek ki a szolgálati lakásból? Mert lemondott. Én foglalkozom az áthelyezésével. A hivatalos iratok nem említik, hogy lemondott volna. J Jaj, mit nem beszélek? Mi történt? Faggatta Pászera az asszonyt. Beszéljen nyugodtan, én nem vagyok az ellenségük. Ha segíthetek magukon, meg fogom tenni. Ki küldte? Senki nem küldött. Magam határoztam el, hogy utána járok az ügyének, mert nem akarom jóvá hagyni a döntést, amíg nem értem, miért született. Az öregasszony szeme könnybe lábadt. Ő szintén beszél? A fáraó életére esküszöm. A férjem meghalt. Biztos benne? A katonák azt mondták, hogy megadják neki a végtisztességet, megparancsolták, hogy költözzek ide, ha hallgatok életem végéig juttatnak egy kis nyugdíjat. Mit mondtak? Hogyan halt meg? Balesetben. Ki fogom deríteni az igazságot? Mit számít az igazság? Engedje, hogy biztonságos helyre vigyem. Itt várom be a halált. Könyörgök, menjen el! Nebamon, az udvari főorvos igazán büszke lehetett magára. Hatvan éves is elmúlt, de még mindig szép férfinak számított. Még sokáig sikert arathat a nők körében. Számos tiszteletbeli címet és kitüntetést kapott már és mostanában több időt töltött fogadásokon és lakomákon, mint a rendelőjében, ahol inkább fiatal orvosokat dolgoztatott. Belefáradt a szenvedés látványába, ezért egy ideje már csak azzal foglalkozott, hogy széppé varázsolja a gazdag hölgyeket. Ez nem csak szórakoztatóbb, de jövedelmezőbb elfoglaltság is volt. A szépasszonyok mindig találtak valami kis hibát magukon, amit el akartak tüntetni, hogy változatlanul elbűvölők legyenek, és vetértársaik sárguljanak az irigységtől. Csak Nebamon adhatta vissza a fiatalságukat, csak az ő segítségével őrizhették meg vonzerejüket. A főorvos arra a pompás kőkapura gondolt, amely a fáraú különleges kegyéből a sírját fogja díszíteni. Maga az uralkodó festette sötétkékre az alapzatát, az udvaroncok nagy megrökönyödésére, akik hiába álmodoztak hasonló kiváltságról. A bálbányozott, gazdag és híres nebamon a szépülni vágyókon kívül szívesen kezelt megfelelő fizetségért idegen hercegeket is, de csak akkor, ha tényleg ártalmatlan és könnyen gyógyítható bajban szenvedtek. Különben nem fogadta el a megbízatást. Nem hagyta, hogy egyetlen kudarc is foltot ejtsen a hírnevén. A titkára Noferet érkezését jelentette küldje be! Nebamon ki nem állhatta a lányt, amióta az megtagadta, hogy neki dolgozzon. De ezt még megkeserüli. Ha Noferet megkapja a jogot, hogy gyakorolja az orvosi mesterséget, úgy fogja intézni, hogy semmiféle hivatalt ne kaphasson, és főleg mindenáron távol tartja az udvartól. Egyesek szerint a lánynak veleszületett érzéke van az orvosláshoz, Sőt, tehetségesen bánik az ingával is. Gyorsan és pontosan végzi a munkáját. Ezért ad neki még egy utolsó lehetőséget, mielőtt végleg elzárná előle az érvényesülés útját. Hivatott? Van egy megbízásom a számára. Holnap után utazom. Tudok róla, de rövid beavatkozásról van szó. Noferet igazán szép lány, tűnődött el a főorvos. Szívesen jelent volna meg a társaságban egy ilyen fiatal és bájos szeretővel. Ám a lány természetes nemessége és a belőle áradó tisztaság lehetetlenné tette a kis kétértelmű bókokat, amelyek pedig mindenki másnál olyan jól beváltak. Nehéz lenne meghódítani, de milyen izgalmas feladat! Érdekes esettel van dolgunk. A hölgy jó módú és tekintélyes családból való. Mi a baja? Házasság. Hm, ilyen betegségről még nem hallottam. A férje azt követeli, hogy formáljuk át a hölgy testének bizonyos részeit, amelyek nem tetszenek neki. Van, amint könnyű változtatni. Leveszünk egy kis zsírpárnát innen vagy onnan, ahogy a férj kívánja. Gyerekjáték, egy kicsit lefaragni a combokról, lecsipni az orcák puffadságából. A hajfestés pedig szintre említésre sem érdemes. Nebamon csak azt felejtette el közölni, hogy a beavatkozásért már meg is kapta a tíz kancsó balzsamot és a ritka illatszereket, ezért nem lehet hibázni. Örülnék, ha közreműködne Noferet. Tudom, milyen biztos a keze. Én pedig írok majd egy ajánlólevelet. Nagy hasznát veheti. Nos, megnézi a betegemet? Mondta a főorvos a legbehízelgőbb modorában. Majd meg sem várva a választ, behívta a szóban forgó hölgyet, Silkist. A fiatalasszony riadtan eltakarta arcát. Ne nézzenek rám, mondta riadt kislány hangján. Olyan csúnya vagyok, Bőruha takarta a testét, de a meglehetősen gömbölyedt formákat azért ki lehetett venni. Miket szokott enni? kérdezte noferet. Nem is tudom, félét. Szereti a süteményeket? Nagyon. Jó lenne, ha kevesebb süteményt enne. Megnézhetem az arcát? Noferet kedvessége eloszlatta Szilkisz félelmét. A fiatal asszony elvette a kezét az arca elől. Nagyon fiatal még. Húsz éves vagyok. Tényleg egy kicsit pufók baba arc nézett vissza Noferetre, de nem volt sem borzalmas, sem visszataszító. Miért nem fogadja el magát olyannak, amilyen? A férjemnek igaza van, csúf vagyok, tetszenem kell neki. Biztos, hogy ennyire meg kell alászkodnia előtte? Ő olyan erős, és én megígértem. Győzze meg arról, hogy nincs igaza. mond elöntötte a méreg. Nem az a feladatunk, hogy bíráljuk a megbízóinkat, vágott közbe, hanem az, hogy megtegyük, amit kívánnak. Nem fogom felesleges szenvedésnek kitenni ezt a hölgyet. Ki innen? Örömmel. Rosszul teszi, hogy így viselkedik, Noferet. Hű, akarok maradni az orvosi eszményhez. Nem tudsz semmit, és nem is viszi semmire. Ezzel vége a pályafutásának. Jarrot köhintett egyet, mire pászer fölnézett. Valami gond van? Egy idézés... – Nekem? – Igen, a kapu főbírája haladéktalanul látni akarja. Pászernek engedelmeskednie kellett, letette hát az ecsetet és a palettát. Egyiptomban minden templom kapuja előtt fából ácsolt előcsarnok állt, ahol a bírók igazságot tettek. Meghallgatták a panaszokat, döntöttek, mi az igazságos és mi nem, Védték a gyengébbeket a hatalmasok túlkapásaitól. A kapu főbírájának a hivatala az uralkodó palotája előtt állt. A homlokzatnak támaszkodó négy oszlopú építmény közepén volt a tárgyalóterem. A vezír a fáraóhoz menet mindig elbeszélgetett a kapu főbírájával. A tárgyalóterem most üres volt. A főbíró aranyozott székén ült, és igen mogorvának látszott. Mindenki tudta róla, hogy szilárd jellem, és hogy sosem pazarolja üres fecsegésre az időt. Pászerbíró? A fiatal ember tisztelet teljesen meghajolt a tartományi főbíró előtt. Az igazat megvalva kicsit tartott ettől a találkozástól. Nem sok jót ígért, hogy ilyen hirtelen hívatták, és hogy a főbíró négy szem közt beszél vele. Nagy visszhangot keltettek az első bírói intézkedései, jegyezte meg a főbíró. Elégedett? Leszek-e valaha is elégedett? A leghőbb kívánságom, hogy az emberek bölcsebbé váljanak, és ne legyen szükség a bírókra. De ez gyerekes álom, egyre elérhetetlenebbnek tűnik. Jó lehet, csak nemrégiben érkezett Memphisbe. Meglehetősen sokat beszélnek önről. Tudatában van a kötelességeinek? Egyedül a kötelességeimnek élek. Sokat dolgozik, és gyorsan. Én úgy látom, hogy nem eléggé. Ha majd alaposabban megismerem a feladatommal járó nehézségeket, hatékonyabb leszek. Hatékonyabb? Ezt hogy érti? Úgy, hogy mindenkinek igazságot szolgáltatok majd, és azonos törvények szerint. Nem ez a cél vezérele mindnyájunkat. Kitagadhatná, kérdezett vissza a főbíró rekettes hangon, majd felállt a székéből, és elkezdett fels Nem tetszett, amit kádásról írt. Gyanús nekem az az ember. A bizonyíték? A jelentésemben leírtam, hogy nincsenek bizonyítékaim, ezért sem indítottam ellene eljárást. Akkor meg miért említette egyáltalán? hogy felhívjam rá az ön figyelmét. Ön bizonyára többet tud róla, mint én. Vigyázzon a szavaira, perszer, bíró, mondta a főbíró dühösen. Talán arra céloz, hogy semmibe veszem a jelentéseket? Távolhálljon tőlem. Csak arra gondoltam, hogy amennyiben szükségesnek tartja, kivizsgálom a dolgot. Hm, felejts el kádást. Inkább azt mondja meg, – Miért üldözi Dénészt? – Mert egyértelmű, hogy megsértette a törvényt. – Nem puszta formalitásról van szó? Nem volt semmiféle utasítás a panaszhoz mellékelve? – De igen, eljárás nélkül irattárba tenni. Pont ez keltette fel az érdeklődésemet. Megfogadtam, hogy minden erőmmel küzdeni fogok az efféle gyakorlat ellen. Ö, tudja, hogy én írtam ezt az ajánlást az ügyiratra? A gazdagoknak példát kellene mutatniuk, ahelyett, hogy a helyzetükkel visszaélve még jobban sanyargatnák a szegényeket. Elfeledkezik a gazdasági érdekekről. Ha egy nap a gazdasági érdekek fontosabbak lesznek, mint a jog, az egyiptom végét fogja jelenteni. Pászer válasza megrendítette a kapu főbíráját. Fiatal korában ő is ugyanilyen hévvel védelmezte a törvényt. Aztán jött néhány bonyolult ügy, és neki számot kellett vetnie az előléptetés kérdésével, a megegyezésekkel, az alkukkal, a rangosabbak és az idősebbek megkövetelte engedményekkel. Mi a vágya Dénész ellen? Ön is tudja. Úgy gondolja, hogy büntetést érdemel? Erre egyértelmű a válasz. A kapu főbírája nem szólhatott Pászernak a Dénészszel folytatott hosszú beszélgetéséről. A szállító azt követelte, hogy mozdítsa el állásából a fiatal bírót. Ö, eltökélt szándéka, hogy folytatja a nyomozást? Igen. Tudja, hogy akár azonnal visszaküldhetném a falujába? Tudom. Ennek tudatában sem akar változtatni az álláspontján? Nem. Semmiképpen sem lehet meggyőzni? Nem befolyásolhat senki. Ténes ez csaló. Jogtalan előnyöket élvez. Az ügy az én hatáskörömbe tartozik. Hogyan hújhatnék szemet fölötte? A főbíró elgondolkodott. Általában habozás nélkül érvényesítette az akaratát abban a meggyőződésben, hogy a hazáját szolgálja. Ám Pászer felidézte benne az ifjúságát. Amikor a fiatal bíróhoz hasonlóan, ő is arra törekedett, hogy megalkuvás nélkül végezze a munkáját. Előbb-utóbb a kis bíró ábránt képei is szertefoszlanak. Nem lehet felróni neki azt, hogy megpróbálkozik a lehetetlennel. Dénész gazdag, befolyásos ember, és a felesége is neves üzletasszony. Nekik köszönhető, hogy rendszeresen elegendő mennyiségű áru érkezik a városba. Mire jó megbolygatni a nyugalmat? Hadd ne kelljen védekeznem. Attól, hogy Dénészre kiszabják a megfelelő büntetést, a hajói nem fognak eltűnni a nílusról. Hmm, tegye, amit jónak lát, válaszolta a főbíró hosszú szünet után, és elbocsájtotta pászert.